Умітно було, сам захисник відчував твердість непроглядимої стіни, що крізь неї треба проломитись, ніби аж розриваючи залізні зв'язки всередині бетонового викладу. Оборонець Осмунд Вокер Я нагадую вислів прокурора, про ідеальний спосіб для дослідної фізики точно відзначити без всякого бічного впливу, що відбувається. Але теоретичні принципи, Пробідничі для самої фундації досліду міняються від вирішального поступу в математичних концепціях. Евклідува геометрія зосталася в часткому значенні після відкриття, що звершили в своїх працях Лобачевський, Рімман, Бойль. Виявили можливий і зовсім новий вигляд мов сідловинний самого простору, в якому продовжувані рівнобіжні лінії таке перетинаються. Тут перед нами насвітлено злочин в строях, так скажем, психологічної геометрії старого строю з гострими тривимірними обрисами подій. Але це не виключає зовсім іншого бачення тих самих подій. При значно глибшому розгляді їх, і навіть більш від того, це навіть з потребу такого розгляду. Чому? Бо надто показово, з настійною навіть нарочитістю події підганяються під спрощену схему надто стісненою згрупованістю, в надто штучній поставленості, в надто кутковатому загальному витворі, невластивому для справжньої дійсності. При кожному складнику відразу ж поставляється вимога життя побачити інший вимір для змальованого, як для всього, що тут надто надполегливо закривається. Почнемо з головного сумніву, обминаючи імена осіб, причетних до судового розбору. Наголошено, прошу пам'ятати, повторюючи, я тут будую гіпотетичну панораму подій, відмінну від поставленої в наших допитах. Відмінну, але цілком можливу. Тому наперед від сторонньої претензії, ніби хочу когось образити. Припустимо перед нами велика сторожова ділянка в віддані невідомого нам наглядача за злочинною торгівлею наркотиками переходить, як тут названо, війна з таємною комерцією, де кладуться цінності, визначені тут як величезні багатства при п'єсі смерти і дослівно вказано на участь держав і невчисленних об'єднань з погибелью суперників. І стверджено, в руках незнаного наглядача чи то інспектора зосереджуються всі зібрані сигнальні шнури аж до кожної клітини наркотичного ринку. Розгорт його бачимо в цілій окрузі, на сотніх будинків, де множинами скаженіють молоді люди. А тут неймовірний феномен, і можна вважати навіть чудо. Бо при такому гігантному розвитку злочинного ринку, на очах сотень тисяч, може і мільйонів громадян, той наглядач, хто тримає всі сигнальні струни протягом довгих років служби, не виявив і не відзначає жодної помітної постаті в клітинах наркотичної торгівлі. Неймовірна річ, повторю знов, моя картина тільки гіпотетична, і в ній такий наглядач став можливий тільки тому, що сам оперує нервами і клітинками наркотичного бізнесу. Знов тверджу, я тільки виконую ідеальний дослід без побічних впливів, рекомендований від обвинувача, як також без прямих викликів. Уявний наглядач зрештою знайшов собі як виняток зовсім пересічну і беззначну для наркотичного трафіку випадкову особу, цілковито непричасну до нього, але побутом своїм тісно зближено з локальними силовими лініями підпільного торгу, так що мимоволі постійно дотикається до них і викликає гостру тривогу в злочинному провідництві. Відзначено відвідане для секретаря видавництва, взятого на приміту з його особистими знайомствами серед декого у федеральній службі. Запроваджено безоглядне цкування і брутальну шиканерію вже в хуліганському властиво-кримінальному вигляді і прямі загоди зігнати світу або довести до божевілля з таким самим кінцем. Без жодної навіть тіні справжньої підозри, що він покупець або поширювач наркотиків, хоч роблено вигляд недовіри бо діяла протилежна проти офіційно проголошеної причина – боязнь викриття примаскованих струн в керівничій системі злочинства. І тут видно, чому так довго вона діє невиявленою. Просто, найменшій підозрі знищити.